A módszeremről. Szomatodráma. Az eddigékben kifejtettem legfontosabb elképzeléseimet test és lélek viszonyáról, a korszerű terápiás megközelítésről, az öndiagnosztikáról és öngyógyításról. Hiszek benne, hogy aki megfontolja mindezeket, felveszi a testével a kapcsolatot, megtanulja, hogyan kommunikáljon vele. Felismeri üzeneteit és szeretettel gondoskodik róla, az könnyebben őrzi meg egészségét, és gyorsabban meggyógyul, ha mégis valami probléma adódna. Orvosként azt tartom legfőbb feladatomnak, hogy segítsem a hozzám fordulókat elindulni az öngyógyítás útján. Ezt sok évig a pszichoterápia különböző eszközeivel igyekeztem előmozdítani. Ezek közül is a legizgalmasabbnak a szomatopszichoterapia tűnt számomra, mert ez a megközelítés nemhogy nem hagyja figyelmen kívül, de egyenesen bátorítja, hogy betegünk testével is foglalkozzunk, miközben lelkének öntudatra ébredési folyamatait támogatjuk. Miközben ezt a módszert tanulmányoztam, továbbra is egyfajta várakozás, készülődés, keresgérés fészkelődött bennem, egy méről jövő sejtés, megérzés, hogy hamarosan megtalálom a saját módszeremet, amit nekem szánt az ég. Tisztában voltam azzal, hogy nem vagyok könnyű eset. Nem hiszek már olyan feltétlen bizalommal az újabb és újabb tudományosan bizonyított eljárásokban, az evidencia alapú medicinában. Nem igazán érdekelnek a gyógyszerek, nem vonzódom a gyógynövény ismertető szakkönyvekhez. Kisi untat a százféle életmódváltási program, egészségmegőrző ajánlás, diétás rendszer. Nincs már bennem ambíció, hogy sok száz meg ezer órás képzések keretében további holisztikus gyógymódokat, pszichoterápiás eljárásokat sajátítsak el. Valószínűleg nem fogok nekiállni megtanulni az összes meridiánt, akupunktúráspontot, és nem kezdem el a homeopátiás készítmények végtelen sorát sem tanulmányozni. Szerencsére bőven van, aki fentiekben leli örömét, és így azokban eredményes tud lenni. Inkább csak hagyom, hogy megtaláljon mindaz az információ, amire szükségem van, bármilyen forrásból is származzon. Rájöttem, hogy az egyszerűségben, a hatékonyságban, a játékosságban, az intuitív alkotásban az érzelmek átélésében, a könnyedségben, a rejtett összefüggések felismerésében, az érintésben, a kölcsönös bizalomban, a csodák átélésében, az örömteli létezésben találom meg leginkább, ami érdekel. Végül az ég meghallgatta csendes könyörgésemet, és küldött valamit, ami egyszerű, játékos, kreatív, érzelmekben gazdag, felismerésekben bővelkedő, sok örömmel és érintéssel jár, könnyen áthatható és elsajátítható. Kaptam a csomaghoz egy nevet is, dráma. Érdekes érzés, hogy nem én találtam ki, hanem magától lejött. Amikor elúságoltam néhány ismerősömnek, mire bukkantam, s mivel fogok ezentúl foglalkozni, erősen ráncolták a homlokukat. Ezzel a névvel mondták, nem jutsz messzire. A szomató nem mond semmit, a dráma meg félelmetes, riasztó. De hiába nem volt választási lehetőségem, A ajándéklónak ne nézd a fogát. Tudtam, ezt most nem kell barkácsolni, méricskélni, marketing szempontok alapján alakítgatni, ebben hinni kell, mint a vásott tehetséges kölyökben. A folyamat Amikor először jön hozzám valaki egyéni terápiára, és nem tudja, hol is kezdje a mondókáját, azt szoktam kérni, térjen rá mindjárt a lényegre, mondja el, mi bántja a legjobban, a történelmi körítés lehetőleg azután jöjjön. Így tudok legjobban odafigyelni. És ezt fogom követni most én is, előbb a lényeg, aztán a körítés. A szomatodráma egy játékos közvetítő módszer, mely információkat szállít a testtől, a tudatig és vissza, ezzel megteremtve az aktív, értelem- és érzelemteli kommunikáció lehetőségét belső világunkkal. Testünk részeit, szerveinket, sejtjeinket vagy biológiai folyamatainkat saját képzeletünk segítségével megszemélyesítjük, és kivetítve a térbe, érzékszerveink számára közvetlenül megtapasztalhatóvá tesszük. Ez a valódi találkozás élményével gazdagít minket, miközben új, értékes információkhoz jutunk, és érdemi befolyást is tudunk gyakorolni a megtestesült részeinkre. A folyamat általában egy jól bevált séma alapján épül fel. Most induljunk ki abból, hogy valaki egy kis csoportban gyakorolt vezető segítségével, őt úgy hívjuk, játékvezető egy saját témájával foglalkozik, de tudja róla, hogy számos más lehetőség is létezik az önálló pusztán képzeleti munkától, a tárgyak segítségével történő játékonát, a távol lévő személyeket, gyermekeket, sőt akár kedvenc háziállatainkat érintő problémák feldolgozásáig. A séma tehát az alábbi lépésekből áll. Első lépés beszélgetés. A főszereplő röviden elmondja, amit fontosnak tart a témájával kapcsolatban, közösen tisztázuk a kiinduló helyzet lényegét. Második lépés, felépítés. A főszereplő megalkot egy élő szoborcsoportot a színpadnak nevezett térben, annak megfelelően, ahogy belső világának szóban forgó részét elképzeli, ehhez embereket kér fel, hogy jelenítsenek meg, képviseljenek egy testrészt, szervet, folyamatot, vegyenek magukra átmenetileg valamilyen szerepet. Harmadik lépés, szemlélődés. A főszereplő hátrébb lép, és hagyja, hogy amit felépített a színpadon, életre keljen. Eközben a szereplők engedik, hogy hason rájuk a helyzet, igyekeznek a fejüket kikapcsolni, és megérezni a spontán születő impulzusokat. A szereplők érzéseiknek megfelelően elkezdenek mozogni, kommunikálni, önmagukat kifejezni, alakítani a helyzetet a felmerülő igényeik szerint. Negyedik lépés, belépés. A főszereplő egy bizonyos ponton elkezdhet interakcióba kerülni a szereplőkkel, kérdéseket tehet fel, megpróbálhatja irányítani, befolyásolni őket, itt számos alkalom kínálkozik a helyzetben rejlő lehetőségek kiaknázására, amihez drámatechnikákat, például a szerepcserét nagyszerűen használhatjuk. Ötödik lépés, konfliktus feloldás. A játék során előbb-utóbb eljutunk egy fontos kapcsolatban feltáruló, lerendezetlen, feszültségetteli szituációhoz, melyet igyekszünk feloldani. Többnyire a kimondás, az kifejezés, a megbocsátás és elengedés aktusain keresztül. A hatodik lépés. Harmónia teremtés. Akár sikerül a konfliktusokat maradéktalanul feloldani, akár nem, a játék végén lehetőséget kap a főszereplő, hogy elrendezze belső világa képviselőit egy olyan konstellációba, melyet jó érzéssel tud befogadni, amely számára a vágyott harmonikus állapotot illusztrálja, ezzel mint egy lehorgonyozza rögzíti elméjében a követendő irányt. Hetedik lépés. Köszönet és lezárás. A játék végén a főszereplő egyenként megköszöni társainak, hogy vállalták a képviseletet, és egy érintés-ölelés kíséretében visszaengedi őket helyükre. Nyolcadik lépés. Visszajelzések. Miután a játék véget ért és a színpad megüresedett, a szereplők és a csoporttagok lehetőséget kapnak, hogy pár szóban kifejezzenek valami fontos, személyes megélést, érzést, gondolatot, emléket, ami a játék kapcsán felmerült bennük, ezzel gazdagítva az immár pihenő főszereplő élményvilágát. Bár a szomatodráma játék ezerféle formát vehet fel, és nagymértékben függ a főszereplő, a játékvezető és a jelenlévők személyétől, tapasztaltságától, aktuális hangulatától, a téma jellegétől és számos más körülménytől a dramaturgia többé-kevésbé követi a fent leírt vezérfonalat. Ez a struktúra, lecsupaszítva, sok terápiás modellel összhangban van. Nálam az egyéni terápia során is gyakran így épül fel egy találkozó folyamata. Valaki eljön, elmondja, ami bántja. Megkíséreljük modellezni a problémát, belépünk egy szimulált, éles helyzetbe. Teret adunk a spontaneitásnak és a szituáció természetes sodrásának, Igyekszünk feloldani a felmerülő konfliktusokat, majd ezt követően egy új, harmonikusabb lelkiállapotot hozunk létre, és ezt, amennyire lehet, stabilizáljuk. Végül megköszönjük egymásnak az átélteket, és reflektálunk az egész folyamatra ha szükségét érezzük, majd megbeszéljük, hogyan tovább. Szeretném ezt az egészet minél érthetőbbé, elképzelhetőbbé tenni számodra. Ezért most részletesebben is kifejtem és illusztrálom, mi történik ilyenkor, miért történik mindez, és mit élnek meg a résztvevők közben. Ez utóbbit azzal támasztom alá, hogy közvetlenül azoktól idézek, akik megtapasztaltak már valamilyen szomatodrámás élményt. Elmerülés a játékban Különös érzés, amikor arra készülsz, hogy egy másik ember vagy egy kisebb közösség előtt feltárt valamilyen gyengeségedet, hiányosságodat, betegségedet. Egyfajta lámpaláz ez. Amolyan gyermeki-lelki állapot felnőttként felvállalni azt, hogy fáj valamit, elbizonytalanottá segítségre szorulsz. Sok embert, különösen a férfiakat, ez már önmagában elborzaszt, nem tudják összeegyeztetni önképükkel, amely talán egy sebezhetetlen, erős figurát ábrázol. Mindazonáltal a változás, a gyógyulás... A sérülékenység elfogadásával kezdődik, ezt teszi ugyanis lehetővé, hogy felismerjük magunkban a készülődő bajt, elkezdjünk figyelmesebben gondoskodni magunkról, és szükség esetén segítségért fordulhassunk másokhoz. Amikor egy gyógyító játékra készülünk, mindig nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a főszereplőnk a körülményekhez képest biztonságban érezze magát. Gyakran megfogom a kezét, közel ülök vagy állok hozzá, és figyelmesen meghallgatom, miként foglalja össze a témáját. Arra buzdítom, hogy találja meg a leglényegesebb mozzanatokat, és kerülje ahhoz a történetmesélést. Ez különösen lényeges akkor, a több ember is jelen van, hiszen ilyenkor arra is kell törekednünk, hogy mindenki fent tudja tartani a maximális érdeklődési szintjét. Ezt a kis csoportos környezetet, amelyben szeretettel és figyelmesen veszünk körbe egy gyógyulni vágyó embert, magamban antikórháznak neveztem el. Ezt úgy értem, hogy idegenség helyett barátságosság, hidegség helyett melegség gyanakvás helyett bizalom, gépiesség helyett személyesség, közöny helyett érdeklődés, távolságtartás helyett együttérzés öleli körbe főszereplőnket. Szerintem ez sokkal megfelelőbb feltételeket teremt az enyhülést kereső, kiszolgáltatottsággal küzdő személy számára, mint az egészségügyi helyszínek sokszor riasztó díszletei és túlterhelt, vásult személyzete. Amikor tehát főszereplőnk megfogalmazta, mivel is akar foglalkozni, kezdődhet a játék. A belső világ kivetítése és térbeli felépítése gyerekkorunk óta egyik kedvenc elfoglaltságunk, és többnyire senkinek nem esik nehezére felnőtt korában sem, hogy emberek felhasználásával megkonstruáljon valamit a színpadon, amit lelki szemeivel befelé tekintve lát. Könnyed és szórakoztató fázisa ez az alkotásnak. Egészen addig tart, amíg a főszereplő elégedett nem lesz a látványjal. Szoktam bíztatni, hogy ne kössön kompromisszumokat addig alakítson a szoborcsoporton, mint egy zseniális szobrász, amíg ki nem hozza a nyersanyagból, amit elképzelt. Ezt a folyamatot szemlélni is roppant izgalmas. Én legalábbis nem tudom megúrni, hányféle formában modellezi kiki a maga belső világát. Hadd idézek egy nem tipikus, de számomra megindító felkavaró leírást egy hölgytől, aki a hasában nézett körül. A testen belüli tér megszemélyesítésének egyik legszebb megfogalmazása, amit valaha olvastam. A szobában sötét van. Nem áthatóhatatlan, hanem szelít sötét. De a bentlévők ismerik. Sajátjuknak érzik, sőt, mindenki azt képzeli, a többiek kéretlen betolakodók. Hárman vannak három nő. A legfiatalabb feszes, lobbanó, szeszélyes hírtelem. Minduntalan önmaga körül forog, önző és adakozó egyszerre. Vágya felforosítja a levegőt. Sikoltása átható a szoba sötétjén. Csendesen sírva alszik el, és aztán hetekig szavát sem hallani, mintha meghalt volna. Teszi a dolgát a maga lassú ritmusában, hol töltétől hol töltéig. Nem érdekli, hogy feleslegesen. A középső meg lett kurumár. Asszonyos bölcsességgel, iróniával, fegyelemmel és lemondással. Örökké dolgozik, pakol, rendezkedik. rendje felismerhetetlen. Ami a keze ügyébe kerül, azt megnézi, megszagolja, szétbontja, szétfejtegeti és ide-oda rakosgatja. Rendjét csak ő maga érti, és ehhez ragaszkodik. Fiókokat húzkod és dologat, innen, oda, onnan, ide tesz, lendületesen, vége láthatatlanul, sepreget, felmost, törölget. Kerülgeti a többieket, nem tolakodóan, de azért egy kis szemrehányás bújkál a tekintetében. Szerinte mindenki jobban tenné, ha így rendezkedne. Ha a fiatal lány görcsbe rándul, szeliden kikerüli, de a világért abban nem hagyná a pakolászást. Rend, rend és fegyelem, csak így maradhatunk meg. Érdeti nyugodt, elfásult arca. Az öreg asszony tromba pegyhűt testet, tohony a mozdulatlanságban, szétfolyik tehetetlenségében. Minden önkontrollját elvesztette, nem is érdekli már, ki vagy, mi van körüle. Fogatlan szájával vigyorog, szuszogva, csámcsogva őről az állkapcsa, szipákol és hatalmas zsebkendőbe fújja az orrát. Olykor feláll, odébb a tehetetlen testét, félretolja mindazt, ami útjába került. A középső által szabályosan elrendezgetett dolgokat lesodorja formátlan csipejével, Nevet és lezőttyenti magát az első helyre. Ha szabad helyet nem lel, kíméletlenül rátapod mindenre. Tohonya a testem mostatlan, büdös. Nincs mit tenni, ő is ide tartozik. Jó volna megszabadulni tőle, de nem lehet. A szobának nincs ajtaja, nincs ablaka. Valain olykor áthatol a békétlenség, az egybezártak öldöklődése, a fiatal lány sikolya, középső hangtalan, gyilkuló következetessége, a vénasszony szuszogása. Aztán megint csend lesz, néma engedelmesség. Olykor belehallgatózom, néha szeretem őket, néha legszívesebben kitépném őket onnan, de nem lehet, ide tartoznak, ide a hasamba. A főszereplő elképzelései a fenti leíráshoz képest többnyire jóval egyszerűbbek, gyakorlatiasabbak. Álljon itt egy friss példa. Ábelnek időnként elmegy a hangja, és kíváncsi rám, mi lehet ennek a jelenségnek a hátterében. Van is elképzelése, hogyan szeretné mindezt megjeleníteni a térben. Három szereplőt választ, egy nőt tüdőnek, egy férfit toroknak, és egy másik nőt a hang szerepére. Elrendezi őket a színpadon, a hang a földön ül összekuporodva háttal a másik két álló figurának. A tüdő a hang felé fordulva kitárja karjait, míg a torok elfordul az egésztől más irányba tekint. Ahogy áber ránéz a képre, elégedettem Bólint. Igen, ez az, pontosan így néz ki a dolog. Éppen ez az egyik jelenség, amit annyira csodálok ebben a munkában, hogy soha ki nem tudnánk találni bármennyit is mesél aki a panaszairól, vajon hogyan fest mindez az ő belső világában. Ahogy megtörténik a felállítás, a szerepbe helyezés, a játékosokban többnyire testi érzetek és lelki érzések áramlata indul el. Miközben tehát a főszereplő visszavonul a szemlélő szerepébe, a csoport számára megnyílik a tér, hogy életre keljen, tagjai helyezkedjenek, kommunikáljanak azt szerint, ahogy ezek a belső érzések hajtják őket. Ehhez némiképp figyelmen kívül kell hagyniuk a helyzetre vonatkozó okos ötleteiket és értelmezéseiket és az egyszerűbb átélésekre kell hangulódniuk. Aki ezt egyszer megérzi, annak utána nem kell többé magyarázni, hogy kell csinálni. Ezt az élményt megkapóan fogalmazta meg egy hölgy, aki egy alkalommal a tüdő szerepét kapta. Amit ki szeretnék emelni, az a morfogenetikus mező ereje. Nekem ez sokáig nehézséget okozott, mármint annak az elfogadása, hogy én egy szerepbe állva megérzem a megtestesített személy, testrész energiáját, és tudok rá reagálni, illetve meg tudom formálni. Hát, itt sikerült, és ez nagy áttörés volt nekem. Ugyanis, ahogy a főszereplő beállított a pozícióba, két karommal a mellem előtt kereszben a vállaimat kellett megfognom és szorítanom, azonnal megéreztem a nyomást. Először a szívem kezdett iszonyatosan erősen dobogni, majd eleredtek a könnyeim. Annyira könnyeztem, hogy egy idő után már nem tudtam nyitva tartani a szememet, nem láttam szinte semmit. Egyre fáradtabb, instabilabb lettem, már állni is nehezemre esett. Pár beszéd zajlott a tüdő és a főszereplő között, és azt is éreztem, hogy a hangom is egyre elhaló. Izzadtam, de annyira, hogy a lábamon, hátamon, hasamon, még a hajamból is folyt a víz. Tudtam, mire lenne szükségem, de azt is, hogy ezt nem tudom elmondani. Amikor a főszereplő a szívet mellém tette, és egyszer csak lebontotta a karomat a vállamról, olyan felszabadító érzés lett urál rajtam, mintha a halálból menekültem volna meg. Újra tudtam lélegezni, elmúlt az izzadás. A játékosok gyakran úgy érzik, nem véletlen, hogy épp őket találta meg egy szerep. Sokan pontosan megérzik, hogy rájuk esik majd a főszereplő választása. Így folytatódik a fenti beszámoló. Ez a szerep nagy hatással volt rám, mert amikor kiléptem belőle... Azonnal láttam, hogyan csatlakozik az én életemhez. Ugyanis én is teljesen gúzba kötöttem magam egy emberi kapcsolat miatt, és éppen kezdtem már nem saját magam lenni. Ezt felismerni nagyon felemelő volt, és hálát éreztem a főszereplő iránt, hogy engem választotta a szerepre. De nem is választhatott volna mást. Itt egy rövid szubjektív kitérőt szeretnék tenni a szomatodráma módszertani forrásait illetően. Amint említettem, az elvi alapok azokból a tudományos és terápiás tapasztalatokból származnak, melyek az elmének a testre gyakorolt hatását, öngyógyító képességét hangsúlyozzák. A simon tréning mellett számos más, alapvetően pszichés, azaz érzékelési, értelmi, érzelmi, intuitív, fejlesztés célzó eljárás bizonyította hatékonyságát, akár a legsúlyosabb betegségek esetében is. Ezek a módszerek azonban relatíve kevesek számára hozták meg a várt eredményt, mert komoly előkészületeket, hosszas és elkötelezett gyakorlást, önfegyelmet igényelnek, hiszen az elme működés teljes megzabolázását és fókuszálását kellene hozzá valamilyen szinten elsajátítani. Az elme öngyógyító működését nagyban megkönnyítheti, ha a magányos képzelődésből a való világba helyezzük át a történéseket, és érzékszerveinket gazdagabb ingerkínálattal látjuk el. Ezt a lépést az általam ismert módszerek közül kettő tudja a leghatékonyabban megvalósítani, a dramatizálás és az állítás. A dráma lényege az akció, a cselekvés. A legtöbb ember azon keresztül tud igazán megtanulni valamit, ha kipróbálja, megcsinálja. A múlt század elején Moréno által megakkotott pszichodráma pontosan ezt ragadta meg, az érzelmi katarzist a komolyan vett játékon keresztül segített elérni. A lélek történetét a mindha térbe helyezte, amely nem más, mint a totális átélése valaminek, ami nincs ott, de úgy teszünk, mintha ott lenne. A gyermekkoromból ismert spontán kreatív üzemmód elevenedik itt fel. A szalvétából házikó, a főzőkanából kémény, belőled hófehérke, belőlem héttörpe lesz egy pillanat alatt. Lejátszuk a történetünket, megéljük az ezt kísérő érzelmeket, aztán hirtelen kilépünk ebből a virtuális világból, mert anya szól, hogy kész a vacsora. Nagyszerű dolog, ha egy gyereknek olyan szülei vannak, akik tudnak játszani. Akik nem merevettek bele végérvényesen problémáikba, nehézségeikbe, ambícióikba, rendszabályaikba. Akik egy pillanat alatt képesek átlényegülni, be tudnak lépni egy fantáziavilágba, ahol ugyanolyan emlékezetes kalandokat lehet átélni, mint a hétköznapi életben, vagy éppen az álmainkban. És nagyszerű dolog az is, ha az embernek olyan terapeutája van betegsége idején, aki tud játszani, aki hajlandó belépni a kliense világába, ott alaposan körülnézni, elmesélni, mit lát benne, és társához szegődni gyógyulása folyamatában. Én annak idején kifejezetten azért kezdtem megtanulni a pszichodrámát, mert tudtam magamról, hogy nekem ez a szerepjátszás, ez a komoly ez a csináljunk úgy, mintha nem megy de azt is éreztem, hogy nem akarok ilyen merev, ilyen komoly, ilyen felsőbbrendű maradni. Sejtettem, hogy szükségem lesz arra a spontaneitásra és játékosságra, amit addigra orvosi és pszichiátriai tanulmányaimba merülve kezdtem magam mögött hagyni. A dráma megtanította az externalizáció, vagyis a belső dolgok kívülre helyezése, és a konkretizáció, azaz az elvont fantáziaképek térbeli megjelenítése jelentőségére. Arra, hogy milyen gyógyító tud lenni a magunkban húzott súlyok, nehézségek, elakadások művészi kifejezése, megformálása, megszemlélése, átalakítása. Hogy milyen más megvilágításba helyez egy szituációt a szerepcsere, vagyis a problémában érintett másik személy helyzetének mély átérzése, szerepének ideiglenes felvétele által. Hogy milyen felszabadító megélni egy játék keretében, hogy van lehetőségem kimondani, ami belülről feszít, hogy következmények nélkül hangot adhatok a neheztelésemnek, a dühömnek is akár, hogy találkozhatok a színpadon minden élő és halott hozzátartozómmal, hogy aktívan átrendezhetek egy helyzetet, és megélhetem, milyen érzés, amikor rendbe jönnek a dolgok, és hogy megölelhetem azokat, akiket a szívem mélyén szeretnék megölelni. Az állítás, vagy teljesebb nevén a család és a rendszer felállítás a másik remek önismereti és terápiás módszer, amelynek elemei felbukkannak a szomatodrámában is. Ebben a műfajban én személy szerint csak rövid kirándulások erejéig merítkeztem meg, számos tanítványom viszont képzett profi családállító. Tőlük szoktam hallani, amit olvasmány élményeim is megerősítettek, hogy sok rokonság van a két megközelítés között. Nézzünk rá ezekre röviden. Az egyik, ami már a pszichoszomatikával való korai ismerkedésem során is lenyűgözött, a rendszerben való gondolkodás. Mindig is vonzónak tűnt számomra, hogy valamiféle lelket, identitást tulajdonítsunk tárgyaknak, növényeknek, állatoknak, sejteknek, szerveknek, családoknak, közösségeknek, fajoknak, nemzeteknek. A rendszerlélek fogalmát Hellinger tette közismerté, és e kollektív lélek tulajdonságait, mozgásait, működési törvényszerűségeit zseniálisan tudta terápiás erőjű beavatkozásokra lefordítani. Az egyik ilyen törvényszerűség az úgynevezett odatartozás joga, mely szerint ez mindenkit megillet a tágan értelmezett családban attól függetlenül, hogy az illető milyen ember milyen bűnöket követett el, avagy milyen nehéz sorsban részesült. Ezt az elvet az emberi szervezetre is kiválóan lehet adaptálni, minden testrészünket, szervünket, sejtünket megilleti ez az alapjog. Megtehetjük, hogy úgy kezdünk viszonyulni valamely részünkhöz, mintha nem tartozna hozzánk, megvonjuk tőle figyelmünket és szeretetünket, ebből azonban hosszabb távon mindig veszültség keletkezik, és az egész rendszer kárát látja. Ennek a rendszerléleknek, információs mezőnek a mindenkori állapotát az ember képes érzékelni egy speciális folyamat keretében. Ez az állítás munkamódjának talán a legkülönösebb, leghihetetlenebb, egyben legnagyszerűbb eleme, úgy hívják, hogy képviseleti érzékelés. Ez az a jelenség, amelyet fentebb attól a hölgytől olvashattunk, akit egy tüdő szerepében olyan intenzív élmények öntöttek el. Amikor tehát egy rendszert kezdünk modellezni, szándékunk és figyelmünk irányultsága lehetővé teszi, hogy zsigeri és érzelmi antennáink segítségével felfogjuk az adást, és olyan intuitív médiumokká váljunk, akik képesek érvényes üzeneteket megfogalmazni, egyszerű testi érzetek, mozgások, hangok, esetleg szavak segítségével. Úgy képzelhetjük el ezt a folyamatot, mint amikor egy üres terembe lépünk, amely ugyanakkor zsúfolásig van tömve különféle hullámhosszú sugárzásokkal. Ha előveszünk egy rádiót és ráhangoljuk valamelyik frekvenciára, nyilvánvalóvá válik számunkra egy specifikus adástartalma és az is hihetőbb lesz, hogy az üres terem tényleg tele volt addig is. Ha még emlékszel, elkezdtem mesélni Abel játékát, akinek elmegy a hangja. Amikor beállította a szereplőket az indulóképbe, és csendesen hátrébb lépett, láthatta, ahogy a képviseleti érzékelés működésbe lép. A hang távolabb akart húzódni a másik két szereplőtől, harag és elutasítottság érzése öntötte el. A tüdő csak át kitárt karokkal, szomorúan, értetlenül, várakozón. A torok arra érzett késztetést, hogy elforduljon az egésztől, belül ingerültséget és ürességet élt át. Legszívesebben faképnél hagyta volna az egész bagást. Ilyen az, amikor a képviseleti érzékelés működni kezd. A szereplők, ha nem agyból közelítenek a helyzethez, automatikusan belekerülnek valami nagyobb rendszerbe, és annak egyik aspektusára, vállalt szerepük által vezérelve, öntudatlanul is ráhangolódnak. Ahány játékot csak láttam, ez minden egyes alkalommal működött. Aki minden áron meg akarja érteni a jelenség mechanizmusát, talán skeptikus maradhat, de aki egyszer-kétszer átéli, annak ez ugyanolyan evidencia élményé válik, mint hogy más illatokat érez egy lóistálóban, mint egy parfümériában. Jó pár évvel ezelőtt egy üdítő ital gyerekkorom egyik slágerét, évtizedes szünet után két gyártó cég is elkezdte piacra dobni, miközben azon pereskedtek, hogy ki az eredeti recept. Vegyészek és jogászok végtelen csatározása kezdődött, a bírósági herce úrca kimenetelére már nem emlékszem. Csak arra, hogy abban az időben megvettem mindkettőből egy-egy üveggel, és nyugodt körülmények között megkóstoltam őket. Az elsőnek pontosan olyan íze volt, mint amire emlékeztem. A másodiknak is pontosan olyan íze volt, mint amire emlékeztem. De ez utóbbit ízlelve gyerekkorom emlékképe is beugrottak, ahogy a nagymamám házának udvarában játszunk, és a nap gyengéden átsüt a faleveleken. Ezt nevezem személyes evidenciaélménynek. Gondoltam felhívom az érintetteket, hogy abba a pereskedés, mert eldőlt a kérdés, de végül valamiért letettem erről. Ezeket a személyes evidencia élményeket nagy tiszteletben tartom a munkám során. Részemről rendben van, ha valaki ufókat lát a nappaliában, ha angyalokkal társalog reggelente, ha komolyan veszi az álmait, ha kézrátétel gyógyít, ha kényszeresen kerüli az eljelű adalékanyagokat, ha imádkozik egy családtagja felépülésért. És különösen komolyan veszem azokat az evidencia élményeket, amelyeknek működését, jótékony hatását nap, mint nap megtapasztalom. Elsősorban ennek a jelenségnek köszönhető, hogy az egyéni terápiás munka és a szomatodráma játékok során rá tudunk hangolódni az adott betegség mélyebb okára és céljára, vagy egy-egy testrész, szerv, lelki állapotára, szükségleteire mondani valójára. Létrehozhatunk értelmes és gazdag párbeszédeket testünk biológiai világának szereplőivel, miközben jobban megismerjük, megértjük és megszeretjük őket. Ennek a mezőnyelvnek a segítségével egyszerű, arhaikus, intuitív jellegű információ cserére nyílik lehetőségünk, és ez egy csapásra megszüntetheti test és lélek elidegenedését. A másik dolog, ami minden alkalommal lenyűgöz, és erről hamarosan bővebben írok, hogy a test univerzumában a szervek, szövetek, sejtek szintjén és a személyes kapcsolataink rendszerének szintjén zajló élet többenetes párhuzamokat mutat. Ezért a testi tünetekből kiinduló szomatodráma játékokban szinte mindig előkerülnek közeli hozzátartozóink. Ilyenkor világosá válik az ősrégi analógiás gondolkodás, az amint fent úgy lent létjogosultsága. A dramatizálás és az állítás módszertani kerete lehetővé teszi, hogy betegségeinkkel összefüggő kapcsolati konfliktusainkat ott helyben megkíséreljük rendezni. A mintha itt lenne a másik virtuális valóságában nagyszerűen lehet dolgozni személyes viszonyaink rendezésén, megbetegítő érzéseink és emlékeink feloldásán és elengedésén, szükségleteink és vágyaink kifejezésének gyakorlásán. Időnként, távol lévő vagy esetleg már elhúnyt hozzátartozók szerepébe bújva, fontos gyógyító üzeneteket tudunk egymás számára közvetíteni. Így módon segíthetjük a generációkon keresztül hurcolt félelmek, sérülések, titkok, fogadalmak, sors átvállalások letételét. Megtalálhatjuk a gyökerét olyan szenvedéseknek is, melyek a főszereplő saját élete történetéből nem következnek szervesen, de a család élet mozgásaiból és a különös sors összefonódások feltárásán keresztül érthetővé és gyógyíthatóvá válnak. Így nyílik lehetőség arra, hogy az elfeledett, eltemetett traumák hatása alól kiszabadulva, lélekben megerősödve, megnövekedett tudatossággal egészségesebben járjuk tovább életünk útját. Ezt az állapotot, amikor szenvedésünk értelmet nyer, és ezzel véget is ér, lelkünk pedig belesimul egy nagyobb rendszer lélekbe, gyönyörűen írja le-hesse. Szithárta arcán is fényesen felragyogott ugyanaz a mosoly. Sebeki virágzott, szenvedése sugárzott. Életének ettől az órájától fogva szithárta nem harcolt sorsával, és nem is szenvedett miatta. Arcán a tudás derűje virágzott, amely ellen az akarat nem berzenkedik, amely befogadta a tökéletességet, amely egyetért a történés folyamával, az élet áramával, mert megtölti a szenvedésben és örömben való osztozást, odaadón követi ezt az áramlást, és az egységhez tartozik. A szintárt lépés. Azt figyeltem meg, hogy az emberek többségének szokatlan, egyszeres, mint bensőséges, tápláló, gyógyító tapasztalás, amikor saját testrészeikkel, szerveikkel szemtől szembe találkozhatnak. A szomatodráma játékok többségében azonban ez csak a kezdet. A színpadon zajló történet egyik legizgalmasabb pillanata, amikor a főszereplő az általa felépített testkonstellációban hirtelen ráismer önmaga különböző alszemélyiségeire vagy közeli kapcsolatai rendszerének valamely részletére. Ilyenkor az egész dráma átlép a biológiai szintről a pszichés szintre, és a kapcsolatok azonnal megfoghatóbbá válnak, érzelmekkel telítődnek, értelmet nyernek. Tavaly ilyenkor történt, hogy egy szomatodráma bemutató este egy fiatal kollégám fokozatosan súlyosbodó egész bal karjára kiterjedő viszketéséről és fájdalmáról számolt be, ami nagyon aggasztotta, bosszantotta, már éjeli álmát is zavarta. Megpróbált orvosi magyarázatokat találni, de ő maga is érezte, hogy nem kielégítő a hipotézise, az inszulin-szint ingadozására és hasonlókra tippelt, és nem is segít rajta, ha annak alapján kezeli magát. Adott egy arra, hogy a szomatodráma módszerével jussunk közelebb a betegség bölcsességéhez. Kértem, válaszol ki valakit a jelenlévő 20-25 ember közül, aki ebben a kis játékban a viszkető fájdalom szerepét kaphatná. Egy nála egy fejjel magasabb férfira esett a választása. Javasoltam, helyezel azt az embert maga körül olyan módon, ahogy a fájdalmat is érzi. A háta mögé állította. Bíztattam, engedje kibontakozni az érzést, ami ennek a betegségnek a közelében elborítja őt. Vártunk egy kicsit. Amikor az érzés már elég erősnek tűnt, megkíséreltük a szint átlépést. Ez annyit jelent, hogy a test emeletéről átiftezünk egy másikra, jelen esetben az emberi kapcsolatok szintjére. Azért tesszük ezt, hogy intenzívebbé tegyük az érzéseket, és mélyebben megértsük, mi folyik. Megkérdeztem, kinek a jelenlétére emlékezteti ez az egész érzés, ez a hangulat, helyzet. Egyből tudta. Ez itt a nagybátyám. Most éppen kórházban van, állítólag haldoklik. De én be nem megyek hozzá, tele van a hócipőm vele. Egy bunkó, rengeteget ártott, bántott, csak haragot érzek iránta meg azt, hogy ott dögöljön meg, ahol van. Tudom, hogy kellene, de nem akarok neki megbocsátani. Itt már nagyon közel jártunk a betegség üzenetéhez. A viszketés igen gyakran kapcsolatban áll a méreggel, düvel, haraggal. Főszereplünk olyan ingerült és elutasító hangulatba került, hogy ezen a ponton legszívesebben befejezte volna a játékot. De én úgy éreztem, van még lehetőség a helyzetben. Megkérdeztem, volna-e kedve, kizárólag a saját érdekében, megfontolni, hogy valamit elengedjen a nehezteléséből, ami nyilvánvalóan nagyon megterheli a biológiai rendszerét is. Hajlott rá. Szembefordítottam a nagybátyjával, és arra bátorítottam, fejezze ki szemtől szembe az érzéseit. Megtette. Búzdítottam, fontolja meg a megbocsátás lehetőségét, könnyítse magán, engedje el mindazt a negatív, mérgező érzést és ítéletet, amire már nincs szüksége. Erre is hajlandó volt. Amikor már elfogytak a szavak, megköszönték a közös játékot, és megölehették egymást. Azóta nem láttam ezt a férfit, de eszembe jutott, hogy egy ismerősömön keresztül telefonon el tudom érni. Meglepődött érdeklődéseben, és elmondta, hogy a fájdalmai akkor egy csapásra elmúltak, és nem is tértek vissza, egészen a múlt hétig. Különösnek találta, hogy épp most telefonálok, amikor szinte kottára ugyanabban a helyzetben van, mint amikor találkoztunk. Megnyugvással hallgattam, amint kifejtette, hogy sejti, miről lehet szó, Érzi az akkori lelkiállapot és a mostani közötti hasonlóságot, és ha belegondol, tudja is, mit kell tennie, hogy kimásszon ebből. Most ugyan nem nagybácsi konfliktus van, hanem másfajta életvezetési kihívások, de az érzelmi környezet, a dű, a tehetetlenség érzet, a menni vagy nem menni kérdései párhuzamosak. Az orvosi kifejezések szótárában van egy szépen csengő darab, locus minoris resistencié, avagy a legkisebb ellenállás helye ahol rendszeresen kibukik a probléma, ahol extra megterhelés esetén megfájdul, begyullad, kiboltosul, stb. Nekem a derek a milyen, fiatal kollégámnak a keze. Ő például ahányszor egy komolyabb kapcsolatának végelet eltörte a karját, Minden alkalommal egy kicsit durvábban. A legutóbbinál már egy fémet is kapott bele, amit azóta is hordoz. Hasznosnak tartom a felfedezed és tudatosítod magadban, hol vannak ezek a pontok a rendszeredben. Jó ötlet lehet utána nézni a test szimbolika szótáraiban, milyen lelki jelentések jöhetnek szóba. De ami még fontosabb, érdemes megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel viszonyulni ehhez a területhez. Később részletesen bemutatom én, mire jutottam a saját derekam dolgában. De vigyük tovább Ábel történetét is. Ott tartottunk, hogy szemléli, amint a szereplők reagálnak a beállított helyzetre, és elkezdenek érzéseket átélni, helyezkedni, kommunikálni egymással. Én, mint egy mellékesen, hiszen ez egy rövid, módszerbe mutató alkalom volt, elmondom a csoportnak, hogy a főszereplő a játék bizonyos pontján gyakran ráismer élete fontos szereplőire. De még végig sem mondtam a mondatot, Ábel már jelezte? Bosszus, ezek a szüleim, és az ott, a hangra mutatva, én vagyok. Ez az a pillanat, ahol a test és a lelkiség találkozik teljesen egyedi, megjósolhatatlan módon. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a főszereplő személyes holografikus univerzumának szomatikus és pszichés rétegei fedésbe kerülnek egymással, analógiájuk feltárul. Ami az előző pillanatban még tüdő volt, most anyám lett, a torok pedig apámá változott. És ott vagyok én, a hang, a dühös, csalódott, elhanyagolt, bűntudatos, magányos gyerek, akit talán egykor valóban voltam. Akár konkrét múltbeli szituációhoz köthető ez a felismerés, akár nem, az csomag ismerős, és még most is, felnőtt koromban is elkísér, szíven üt. Minden alkalommal, amikor dühös leszek, de nem merek hangot adni ennek, amikor magányosnak érzem magam, de nincs erőm, hogy szeretetért kiálltsak, amikor rájövök, hogy valaki, akire szükségem lenne, elfordul tőlem, amikor felmerül bennem, hogy nem vagyok megfelelő, elfogadható, hirtelen elhalkulok, elmegy a hangom. Esetleg begyulladnak a manduláim, ha még megvannak. Köhögés ingertörlám, rosszabb esetben be is lázasodhatok. A tünet így válik speciális önkifejezésé, amelyben lélek és test, én és a világ, múlt és jelen találkozik. Van, aki a játékában először nem a kapcsolati szintre lép, hanem önmaga karakterjegyeit látja megelevenetni. Ábel történetében ez egy rejtett opció maradt. De nem kockáztatunk sokat, ha feltételezzük, hogy ismerősek neki azok a helyzetek, amikor megbántódik, dühös és sértődött lesz, és vívódik, hogy kifejezze mindezt, vagy némán elvonuljon. Ez a hang a gyermek szerepe. Amikor csendesen, tétlenül, reménykedve várakozik, kinek adhatna szeretetet, és kihez kapcsolódhatna. Ez a tüdő, az anya szerepe. Vagy amikor hidegé és elutasítóvá válik, és úgy érzi semmi köze az egészhez, ami körülötte folyik. Ez a torok az apa szerepe. Ennek az összefonódásnak a szinte közötti szoros analógiáknak a felismerése sokszor fájdalmas és megrendítő is lehet. Ezért is igyekszünk minden napjainkban elkerülni, ahogy ez a pajzsmirigy betegségével küzdő hölgy leírásából érződik. Egy testben az ellenséggel? A kis rohadékkal, aki miatt orvoshoz kell járnom? Igen? Majd te megmondod, hogy én hogy éljek, meg mennyi gyógyszert szedjek? Soha, soha, soha. Pofádat befogod, gyűlöllek, nem érdekelsz? Elegem van belőled, nem érted? Hogy micsoda? Az én testem mit csinál jól? Semmit? Hízik. Enni akar, meg aludni, meg fáradt. Ha, nem értettem jól, hogy ki volt, aki a zsírt rárakta. Én? De hát, hogy én azonos volnék a testemmel, meg a kis beteg zsarnok is én volnék? Az én részem volna? Sírni akarok. Az a beteg rész nem olyan, mint én, hanem olyan, mint... Aha. Felismerem, hogy ki ő. Anyám. A francba persze, hogy anyám. Nem mindig egyértelmű azonnal a kapcsolati analógia. Néha eltart egy darabig, amíg összeáll a kép, mint az alápi történetben is. Testi tünetekként a három-négy hete észlelt szívritmus zavart, az ingadozó vérnyomást és a fejfájást jelenítettük meg. Volt a szív, a fej és a vérnyomás, aki higanyként kapaszkodott mindenkibe, akit ért. A szív fulldoklott, rosszul érezte magát, folytogatta valami, kifejezett testi tüneteket produkált a hozzáérő rácsimpaszkodó vérnyomástól. Ebben a felállásban csak annyi volt bennem, hogy Mi van itt? Mi ez? Miről szól ez? Nem állt össze. Aztán megpróbáltam megfogni a vérnyomást, és távolabb tartani a szívtől és a fejtől. Ők ketten elfogadták egymást, nem volt alá vagy fölérendeltség, rendeltség, de elsöprő érzelmek sem. Úgy álltak mint egy házas pár. Úgy tűnt, hogy ők válvetve támasztékot jelentetnek egymásnak a vérnyomással szemben. Ekkor esetleg, hogy a vérnyomás nem más, mint az élettársam idős édesanyja, aki két évet teljes ellátásra szorul krónikus osztályon, akit a fia napi három alkalommal reggel délben este látogat, és próbál mindennel a kedvébe járni akinek a tudata hol zavart, hol tisztább, de ragaszkodik és kapaszkodik a fiába, és magától értetődőnek érzi az ellátását. A drámában a saját érzelmeim intenzitása lepet meg. Nem gondoltam, hogy ilyen mélyen vagyok involválva. Egyébként mostanában nem érzem a szívdobogást, és a fejem se fáj. Vérnyomásom normalizálódott. Ezek a testi-lelki környezeti rétegek egészen különös átvedéseket mutathatnak, amelyekre, ha ráismerünk saját életünkben, az olyan, mintha hirtelen felkapcsolnák a villanyt. Egyik tanítványom meséli. látogatáson voltunk Nápolyban, ahol egy feltárt sír és egyéb a kastélyban talált használati eszközök fölött egy üvegpadló volt elhelyezve, az üveglapok között pedig fapalló. A gyerekemet követve szerettem volna átmenni az üvegpadlón a túlsó oldalra, ez azonban nem ment. Képtelen voltam megtenni. Már akkor tudtam, hogy ezt a félelmet szeretném közelebbről megérteni, ezzel fogok szomatodrámázni legközelebb. Közben úgy alakult az életem, hogy lakásfelújításba kezdtem. Mikor a festő megérkezett és meglátta a lakást, meglepető őszintességgel mondta. Hogy itt mennyi minden van felhalmozva? Mekkora a zsúfoltság? Hogy fogunk itt egyik szobából átpakolni a másikba? Tulajdonképpen én is éreztem, hogy ritkítani kellene. A váratlan fóbia jelentkezése a mélységbe temetett, de láthatóvá vált tárgyak fölött, és egy szobafestő megrökönyödése egyszerre összetalálkozott egy régen formálódó lelki igényjel. Föltárni az elfeledett, fájó múltat, rendet rakni, és végre megszabadulni mindattól, amire már nincs igazán szükség. A gyógyulás országútján a táblára ez lehetne felírva. Testi lelki környezeti méregtelenítés. A gyógyulás pillanatai. Ahogy mondtuk, a jó diagnózis féltárápia. A lényegre tapintó felismerések kijelölik a gyógyulás útját. A szomatodráma felépítése lehetővé teszi, hogy azokat az összefüggéseket, melyek a játék első szakaszában feltárulnak előttünk. Aktív, cselekvő módon újra rendezzük magunkban, saját gyógyulásunk érdekében. A fentebb említett elvek megszabják az alapvető irányokat. Az izolációtól a kapcsolódás felé, a figyelmen kívülhagyástól a gondoskodó figyelem felé, az ellenségességtől a barátságosság felé, az elutasítástól az elfogadás felé, a nehézteléstől a megbocsájtás felé, az öntudatlanságtól a tudatosodás felé, a félelemtől a szeretet felé igyekszünk elmozdulni. Széttöredezett, elakadásokkal szabdat személyes élményvilágunkból, a testbe költözött lélek eredendő egységének és tökéletességének irányába akarunk lépéseket tenni. Ahogy Larry Dussi amerikai orvos fogalmaz, amikor a figyelmünket a kapcsolatoknak és az egésznek szenteljük, és nem darabolásra és elválasztásra fordítjuk, bekövetkezik az egészség. Ábel játéka úgy alakult tovább, hogy amikor felismerte a családi rendszer tükröződését, igénye támadt belépni a hang, azaz a gyermek szerepébe, és elmélyíteni a szerephez tartozó érzéseit. Torka elszorult, ahogy ráömlöttek a különféle érzések. Először bocsánatot akart kérni a szüleitől, bár nem tudta, mit is követett el. Aztán dühös lett és elutasító, legszívesebben elzavarta volna mindkettőjüket. Utálta apját, amiért nem törődött a családdal, és soha nem fejezte ki szeretetét. Dühös volt anyjára, hogy nem tudott támasza lenni, dős volt az egész helyzetre, hogy még dühös sem lehetett igazán, mert azt mindig megtorolták. Mindezek után szomorúság kezdte folytogatni, és mély reménytelen magány érzett telepedett rá. Amikor ezt is átélte és kifejezte szavakkal, vágy ébredt benne, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Az első gyógyító mozzanat szinte mindig az eltemetett érzelmek átélésével és kifejezésével van kapcsolatban. Ilyenkor lehetőségünk nyílik a játékban arra, amire hajdan, akkor és ott szükségünk lett volna, de nem volt rá mód. Ezeknek az érzelmeknek az újbóli átélése fájó is lehet. Felboríthatja ingatag lelki egyensúlyunkat. Ugyanakkor egyszer s mindenkor a helyükre is kerülhetnek a dolgok, ha megtaláljuk ezen érzelmek kifejezésének, és ezen keresztül elengedésének megfelelő módját. Előfordul, hogy ilyenkor valaki végre teljesen átadja magát a dühének, ordítozik és csapkod, van, aki fájdalmában keserves sírásra fakad. De olyan is, aki élvezetlen abban, hogy végre kimondhatja, ki kiabálhatja, ami ezer éve a szívét nyomja. A nehéz, fájdalmas érzésektől való megszabadulás leggyorsabb módja, ha átéljük, kifejezésre jutatjuk, majd szélnek eresztjük őket. Hosszabb távon rengeteg kellemetlenséget spúrulunk meg azzal, ha megengedjük magunknak, hogy röviden, de intenzíven átéljünk valamit, amitől mindig is féltünk. Szinte mindnyáján elmondhatjuk magunkról, hogy gyermekkorunktól fogva korlátok közé szorítják kifejezésünket. Egyes helyeken rossz néven veszik, a gyerek dühös, máshol a szomorúságot tolerálják nehezen, vagy azon ütköznek meg, ha a természetes vágyainak őszintén hangot ad. A családi érzelmi klíma észrevétlenül is rászoktat egy sajátos emóció stílusra, ami később már nem nagyon fog feltűnni nekünk. Felnőttkori kapcsolati konfliktusaink és testi betegségeink azonban újra ráterelhetik a figyelmünket erre az ittott, eldeformálódott és hiányos érzelemkezelési mintázatra. Ezt a mintázatot formálhatjuk át azáltal, hogy az átélés és kifejezés eszközeivel tudatosítjuk magunkban mindazt, amit egykor a tudattalan szférába számüztünk, túlélésünk, alkalmazkodásunk érdekében. Akkor és ott bizonyára ez volt a legjobb megoldás. Ha mondjuk egy gyerek minden alkalommal, amikor dühét kifejezi, kap egy pofont, vagy valami még dühösebb reakciót, saját érdekében elég hamar le fog arról, hogy ezt az érzését kinyilvánítsa. Ez pedig hamar oda vezet, hogy meg sem éli, fel sem ismeri saját dühét, hiszen minden ilyen felismerés roppant frusztráló élmény, ha közben nincs lehetőséged megnyilvánulni. Persze mindez nem csak a gyerekkorra érvényes. Amúgy is távolált tőlem az a közhelyi nemesedett pszichológiai okosság, hogy gyermekkorban lényegében minden eldől. Én ezt merőben máshogy látom. Szerintem egyszerűen csak megvan az esélye annak, hogy mindaz, amit gyerekkorunkban észrevétlenül elsajátítottunk, szinte változatlan formában uralja és irányítsa a lelki életünket, kapcsolati viszonyainkat felnőtt is. Talán nem is ritka, hogy ez az automatizmus válik tudattalan kormányzó erővé egész életünkben. De ez távolról sem törvényszerű. Minden pillanat egy lehetőség, hogy ebből felébredjünk. Egy meghatározó felismeréshez elég lehet néhány másodperc, az eltemetett indulatok, félelmek, fájó emlékek szabadon engedéséhez, a teljes érzelmi megújuláshoz néhány perc vagy óra, jelentős testi szintű változások realizálásához és vadonatúj szokások kialakításához néhány nap, hét esetleg hónap. Évekkel ezelőtt egy hölgy, nevezük nek liszt allergiájával jelentkezett gyógyító játékra. Tünete a testszerte jelentkező csalánkiütés volt, ezért a bőre világába szeretett volna bepillantani. Felépítette a színpadon a belső elképzelésének megfelelő szoborcsoportot. A zavaró jelenséget elnevezte méregnek, amely összevissza a több ember által megjelenített bőr rétegei között, mindenkit bosszantva, irritálva. Amikor javasoltam a főszereplőnek, hogy találkozzon szemtől szembe a méreggel, édesapját látta benne, aki évekkel ezelőtt elhunyt. A gyász és az elengedés folyamata azonban nem volt teljes, mert némi neheztelés haragmunkát Liliben apja hozzávaló viszonyulásával, bántó viselkedésével kapcsolatban. Ez nem a gyerekkorra, hanem inkább az utolsó közös évekre vonatkozóan maradt meg benne. A játék fő témája innentől az apával és egyben a férfiakkal, tekintészemélyekkel való kapcsolat begyógyítása lett. Amikor évekkel később rákérdeztem, azt mondta, hogy az apukához fűződő viszonya teljesen kisimult, és nagy előrelépést élt meg a bátyjával, a főnökeivel és általában a férfiakkal való viszonyában is. Az allergiája azonban meg-megjelenik időnként, de már pontosan tudja, milyen lelki helyzetek hívják elő. Liszt nem is kell hozzá. Elég a függőségbe kerülés veszélye, a kontroll elvesztésének lehetősége, a méreg, a harag, a frusztrátság kifejezésének nehezítettsége. A másik gyógyító mozzanat, az érzelmek átélését és kifejezését követően az önmagunkhoz való viszonyunk és a játék során megjelenő fontos kapcsolataink rehabilitációja, pozitív érzelmekkel való feltöltése. Az én felfogásomban a negatív érzések kifejezésével önmagában nem megyünk sokra. Ha itt megállnánk, talán még ártanánk is. Figyelmünket saját sértettségünkre, megbántottságunkra, hiányérzetünkre rögzítve épp ezeket hízlalnánk tovább. Az eltemetett, elfelejtett, elfojtott fájó érzések kifejezésének célja van. Megkönnyebbülni és tovább lépni az összetartozás, a bizalom és az világa felé. A szeretetteli közeledés lépéseit nem mindig könnyű megtenni. A megrongált, megmérgezett, leépült, kiüresedett kapcsolatoknak új esélyt adni sokszor szinte lehetetlennek tűnik. A játék sodrásában az eltemetett érzése kifejezését követő felszabadultságban azonban gyakran elképzelhetőnek, sőt vonzónak érezzük az újra közeledés lehetőségét. A szívsebeinek gyógyulása, a szeretetteli érintés és ölelés fizikai megtapasztalásával kísérve fantasztikus intenzitással tud végbe menni. Ezért gyakorlatilag nincs szomatodráma ölelés nélkül. Ábel, miután felismerte, átélte és kifejezte a sodrásában felbukkanó érzéseit, és igénye a közelségre, megkérte apját és anyját, hogy fogadják őt maguk közé, és ölejék át két oldalról. Egy ideig valószínűleg még vívódott, hogy van-e joga átadni magát ennek a méről jövő, tápláló jó érzésnek, amit szerető szüleik közelében a gyerekek átélhetnek. Egy darabig talán felmerült benne, nem álságos -e mindez, nem csapja be önmagát, hiszen ezt a valódi életben sosem kapta meg, és a holnap hazautazna és ilyesmit kérne idősödő szüleitől, talán még az ügyeletet is kihívnák ilyettükben. Véleményem szerint érzelmi kapcsolati forgatókönyveink ilyenfajta belső átírása egy cseppet sem ártalmas. Ugyanakkor a hiány, a sóvárgás, az elutasítottság, a magány érzései jelentősen enyhülhetnek így. Ha belegondolunk, szüleink hatása felnőttkorunkra, korunkra jó részt virtuálissá válik, és a képzeletünkben él tovább. Igazából már nem anyámmal és apámmal van dolgom, hanem a róluk kialakított belső képemmel, melyet akkor is cipelek magammal, amikor ők már sehol sincsenek. Sok ember akkor is fél a főnökétől, amikor egykoron szigorú és hirtelen haragú apja, aki ezt az érzelmi mintát segített bevésni, már legyengült emberi roncsként fekszik egy idősek otthonában. Van, aki teljesítményeket, sikereket, pénzt halmoz rakásra megszállottan, és nem is tud róla, hogy örök elégedetlen anyjának próbál így megfelelni, aki már csak gyengéden és együttérzően csóválja a fejét a túlvilágon, és, ha lenne rá módja, azt üzenné. Drága kisfiam, lazíts! A vesztetbe rohansz, ha így hajtasz. Inkább azokkal foglalkozz, akik körülötted vannak. is meg a szívedet. ajándékoz minél több szeretetet és figyelmet. Keresd azt, ami a lelkednek örömet ad. Most már látom, hogy amíg életem sok terhet raktam rád dúzó elvárásaimmal, állandó elégedetlenségemmel, saját életem boldogtalanságával. Bocsáss meg nekem, és ne kövesd a mintámat. Úgy szeretlek, ahogy vagy. Bárcsak te is felismernéd, milyen csodálatos lény vagy. Bárcsak megértenéd, hogy nem kell semmit sem bizonyítanod. Sajnos gyakran szinte lehetetlenek érezzük, hogy a szüleinkről vagy más hozzátartozóinkról alkotott belső képünket átalakítsuk. Például mert még élnek, és ugyanolyan gorombák, értetlenek, szeretetlenek, kicsinyesek, haragosak, mint annak idején. Mert nem reagálnak a közeledésünkre, mereven elzárkóznak a béküléstől, bocsánatkéréstől, megbocsátástól. Mert már nem élnek, de haláluk pillanatáig megőrizték fájó, bántó tulajdonságaikat, ellenséges viszonyulásukat. Mert úgy éreznénk, hogy irreális képet kezdünk gyártani róluk, ha a jó tulajdonságaik felé fordulnánk. Mert attól tartunk, hogy ha belül felengedünk és megbocsátunk, esetleg újabb sérüléseknek tesszük ki magunkat. Mert nem engedi a büszkeségünk. Úgy gondoljuk, miért nekem kellene közelítenem, amikor igazából ők sértettek meg. Mindez nagyon is jogos és érthető. Két szempontot azonban érdemes szem előtt tartanod. Egy, ha hiszed, ha nem. Egészséget szempontjából szüleid tényleges viszonyulása kevésbé fontos, mint a belső kép, amelyet kialakítasz róluk. Ezt a belső szülőképet jogod van úgy alakítani, ahogy jól esik, és eközben megtarthatod a külső szülőről őrzött eredeti képet is, ha szeretnéd. 2. Minden, ami elmúlt csak annyiban hat rád, amennyi energiát leköt az emlékekhez kötődő érzés. Rajtad áll, hogy felszabadítod -e ezeket a lekötött energiákat. Csak is kizárólag neked árt, ha fájó emlékeket dédelgetsz, nehezteléseket cipelsz, haragot hordozol a szívedben. Saját egészséged a tét. Abel jól érezte magát szülei ölelő közelségében. Dúdolgatott, majd kiáltott egy-két jó izüt, és szemlátomást élvezte, hogy szabadon kiérezheti a hangját. Ebben a szeretetteli virtuális környezetben mint egy újra programozta hang mintha erre a biztonságérzetre, elfogadottság élmére lett volna szüksége ahhoz, hogy engedélyt adjon saját magának arra, hogy a jövőben hangot adhasson bármilyen érzésének, állapotának, igényének. Ezzel megnyugodott és kisimult benne a hang témája. Az ősrégi hermetikus filozófiától a klasszikus pszichológiai elméleteken át a kvantumfizikai tételekig sok-sok érv szól amellett, hogy belső világunk megváltoztatása milyen jelentős mértékben átrajzolhatja külső környezetünk megtapasztalását. Aki a lelkében átalakít, elrendez valamit, egy új világba léphet be. Ehhez egy másik szomatodráma játék történetét szeretném elmesélni. Mária visszatérő keresztcsonti fájdalmakra panaszkodott, mintha tűzkarika futna végig azon a tájékon időnként. Elképzelését a beteg területről hét ember segítségével jelenítette meg a szomatotráma csoport munka folyamán. A felállítást követően a szereplők belső érzéseikre hallgatva, spontán interakciókba kezdtek egymással. A leglátványosabb az volt, ahogy az egyik férfi szereplő minduntalan távolodni igyekezett, miközben az alsó tartóizmokat játszó nőkön előbb nagyfokú szomorúság, elkeseredés, majd elfordulási késztetés lett úrrá, szinte szimmetrikusan. Mária a jelenet alakulásának sodrásában hirtelen felismerte élete fontos szereplőit a színpadon. A már síró, elforduló alsó tartóizmokban két elvetélt magzatára lehet. Egyenként lépett közelebb hozzájuk, és élte át velük kapcsolatos, mély fájdalmát, hogy aztán egy megbocsátó, gyógyító ölelésben olvadjanak össze, és búcsúzzanak el békességben majd a faragcsontot játszó férfiban fiát vélte felfedezni, akivel mindennaposak voltak a konfliktusai, főként annak bomblasztó távolodási, függetlenedési kísérletei kapcsán. Itt is lehetőség nyílt a valódi, szívbéli találkozásra. A fizikai síkon megélt fájdalom így alakult át érzelmi átéléssé, majd tudatos felismeréssé, óriási megkönnyebbülést eredményezve. Márjának elmúltak a fizikai fájdalmai, és amikor a szomatodráma foglalkozás után hazament, mintha tényleg egy új otthonba lépett volna be. Azt vette észre, hogy fia teljesen másképp viszonyul hozzá. Azelőtt nem fordult elő, hogy ő közeledjen, most pedig ez a nagy váratlanul átölelte, megnyílt előtte. Valami feloldódott Mária testében, és feloldódott az egész kapcsolati rendszerében. SZERV KOMMUNIKÁCIÓ Van otthon három macskánk. Az egyiken egész jól eligazodom. Nagyrészt megértem, hogy mit szeretne, és az az érzésem, hogy ő is hallgat rám. A másiknak meg, mintha egyáltalán nem ismerném az anyanyelvét, úgy élünk egymás mellett, mint egy sivatagi Beduin, meg egy Eskimo. Fogalmam sincs, miben sántikál, mikor éhes, mikor ideges, érdekli hogy mi a véleményem róla, kedvele legalább egy picit. Egyszer 10-15 éve is lehet már, hallottam egy rádióinterjút egy hölgyel, aki könyvet írt a macskák kommunikációjáról. Nagyon meggyőzően adta elő, hogy mi mit jelent, valamennyire utánozni is tudta különféle morgás és nyávogás fajtákat. Mivel magát a könyvet nem láttam, sajnos nem tudom, hogyan sikerült leírnia ezeket, pedig meglehetősen érdekelt volna. És most, amikor én szeretnék a szervek beszédéről írni, lehet, hogy sokat segítene. Visszatérve, ez a macska nyelv sztori mélyen beivódott az emlékezetembe, talán mert már kezdő orvoskoromban is vonzott az a romantikus elképzelés, hogy az ember egyszer megtanulhat a szervei sejtje nyelvén beszélni. Már akkor is meg voltam győződve arról, hogy testünk részei valamilyen önálló tudattal rendelkeznek, és a maguk módján roppant intelligensek kell, hogy legyenek, ha ezt az elképesztő komplex együttműködési rendszert fent tudják tartani, miközben alkotó részeik folyamatosan cserélődnek. Ahogy Csopra írja, minden egyes sejt egy parányi érző lény. Legyen akár a májban, akár a szívben, akár a vesében mindent tud, amit mi, bár a maga módján tudja e dolgokat. Valószínű, hogyha rálelünk valami fajta közös alapra, amely összeköt minket, élőlényeket, a kommunikáció lehetősége is megnyílik, legyen szó növényekről, állatokról, természeti jelenségekről, elhúnyt hozzátartozókról, különféle szellemi lényekről, vagy akár Istenről. Ezek a folyamatok jó részt a személy szubjektív világában zajlanak, ezért külső megfigyelők hiába keresik a bizonyítékokat. Nekem sosem okozott gondot, hogy elhiggyem, ha valaki azt mondja, különleges kommunikációs formákat tapasztalt meg. Ha pedig egyszer valóban megtapasztalta, Nincs a világon olyan hatásos érvelés vagy kényszerzúbbony, ami elbizonytalanítaná abban, hogy ő tényleg átélte mindezt. Még akkor sem, ha nyilvánvaló, hogy valamilyen betegségből kifolyólag halucinálta az egészet. Elfogadhatja, hogy ez csupán az elméje, játéka volt, de a memóriájában ugyanolyan valóságként őrződik meg az emlék, mintha tényleg megtörtént volna. És ezek az emlékek jelölik ki életünk medrét, Személyes múltunkra épülő önazonosság élményünk ezekből a tapasztalatokból áll össze. Ezek adják a szubjektív valóságunk kereteit, és határozzák meg, hogy miben hiszünk, mit tartunk lehetségesnek, miben merünk reménykedni. Az ember szellemi lényege merőben szubjektív és egyedi. Emlékek, álmok, gondolatok ezzel a cimmel összegzi életét Jung híres önéletrajzi művében. Emlékszem húsz évvel ezelőtt, amikor éppen ügyeletes voltam a pszichiátriai osztályon, és egy kezelőhelyiségben aludtam, különös álmot láttam. Azt álmodtam, hogy behoznak az osztályra egy rendkívül egzaltált kinézetű, szúrós tekintetű férfit, aki leül velem szemben, és csak annyit mond. Két holdat látok. Majd kibámul az ablakon. Én is kinézek, és én is látom, hogy kettő hold van az égen, nem messze egymástól. Visszafordulok ahhoz az emberhez, és elkezdem magyarázni, hogy nem olyan nagy probléma az ember két holdat lát, ez bárkivel előfordulhat. De közben már érzem azt a furcsa bizsergést, ahogy rajtam is elhatalmasodik az őrület, hogy már nem tudom mi a valóság, és mi nem az. Az ápolók pedig egyre gyanakvóbban merednek rám, majd gyengéden megfognak, és egy ágyhoz kötöznek. Ahogy tekintettem el, követem, hogy a rögzítik a karomat és a lábamat. Felfigyelek rá, hogy a bőröm sötétbarna. Ekkor felsedikben benne a szörnyű gyanú. Lehet, hogy eddig észre se vettem, hogy néger vagyok. Ez az álom rettenetesen felkavart. Felriadtam, és elcsoszoktam a nővérszobába, hogy ígyek egy kávét, mert már hajnalodott. Lerogytam a fehér hokedlére, és ahogy szürcsöltem a kávét, kibámultam az ablakon. Úgy összerezzentem, hogy a csészét szabályosan eldobtam. Két hold volt az égen. Később, ahogy jobban szemügyre vettem, kiderült, hogy a dupla ablakon tükröződve látszik kettőnek az, ami egy. Évtizedek távlatából is éppen olyan pontosan emlékszem az egész történetre, mint azokra a jelentősebb eseményekre, amelyeket tudattal éltem át. Mindezt elsősorban azért meséltem el, mert most valami oknál fogva eszembe jutott. Persze, a tanulságot is igyekszem hozzáadani. Azzal, hogy átélhettem saját megőrülésem folyamatát. Egyrészt keletkezett egy emlékem, amely segít engem abban, hogy másokkal jobban tudjak empatizálni, miközben éppen megőrülnek. Másrészt ez az élmény talán meg is óvott attól, hogy éber tudatállapotomban kelljen mindezt átélnem. Márisi Védikus pszichológiájában hét tudatszintet különít el amelyekhez teljesen különböző testi állapot, érzékelés és gondolkodás tartozik. Az első a mély alvás állapota. A test többnyire teljesen ellazult, a tudat csendes, nincsenek konfliktusok, feszültségek, problémák. A második az álomszintje, ahol a test különféle mozgásokat produkálhat, a tudat pedig tökéletesen azonosul az álombeli történésekkel. A legtöbb ember álmodás közben nem képes realizálni, hogy ez csak egy álom, Érzékelése, érzelmei, gondolatai és élményei mindenestől alárendelődnek álombeli identitásának, mely különféle hol félelmetes, hol csodálatos, hol zavaros, hol örömteli megtapasztalásokba sodorja. Ezért is olyan elbűvölő foglalatosság álmainkat felidézni és elmerengeni különös tartalmuk lehetséges jelentésein. Ha nem söpröd a szőnyeg alá a felismerést, egyetlen álom is döntő bizonyítékot szolgáltat neked arra nézve, hogy legalábbis álmodban tudatod teremti meg a valóságodat. És ha ez így van, vajon miért vagyunk olyan biztosak abban, hogy tudatunk esetében nem ugyanez játszódik le? Nyilvánvaló, hogy nappali tudatunkhoz is társul egyfajta konstansnak tűnő testi-lelki állapot és külső világ. Fantasztikus, hogy reggel álmunkból felébredve milyen szédületes tempóban építjük újra feszültségeinket, szorongásainkat, problémáinkat, betegségeinket. Mire kikászálódunk az ágyból már minden ismerős, régi és változatlannak tűnő. Testünk és lelkünk hozzárendeződött tudatunk törvényszerűségeihez, és készen állunk arra, hogy a minket körülvevő világból is ugyanazokat az ismerős részleteket vegyük majd észre a nap folyamán. A védikus pszichológiában a nappali ébertudat felett még további négy tudatszint vár felfedezésre. Ezekkel lelkifejlődésünk útján egyre gyakrabban találkozhatunk. Más testi-lelki állapotot, más valóságot tapasztalunk meg ezekben is. Sokan vagyunk, akik pillanatokra meg, -meg ebből valamit, és talán kevesebben, akik stabilan tudnak a magasabb emeleteken tartózkodni. Előfordulhatnak álmodás közben, vagy az ébernappali tudatba ékelve, elmélyült vagy extatikus állapotok során, a természet közelében, ellazulás, vizualizáció, meditáció közben, tudatmódosítószerek használata során, a halál közelében, és így tovább. Ilyenkor tökéletesen nyugodtnak, boldognak, tisztafejűnek érezhetjük magunkat. Mintha a szokásosnál tudnánk hatolni a dolgok lényegébe, átlátnánk mélyebb összefüggéseket, megéreznénk a dolgok mögött húzódó közös alapot, intenzívebben éreznénk a szeretet, mindent egyben tartó erejét, észlenénk különös energiákat, hullámzásokat, rezgéseket. Ezek azok a pillanatok, amikor átölelünk egy fát, és érezzük, hogy lelkünk összekapcsolódik, ráhangolódunk egymásra, dialógusba kerülünk. Amikor elmerülünk a meditáció csendjében, és felfedezzük a gondolataink közötti réseket, melyeken átbepillantást nyerünk lelkünk mélyebb rétegeibe. Amikor hosszasan belenézünk egy másik ember szemébe, és mintha feltárulna előttünk egész élete, fájdalmai és vágyai, és ezzel együtt, mintha saját magunkat is meglátnánk benne tükröződni. Amikor ülünk a tengerparton, és eltűnik az idő, a tér, csupán a végtelen morajlás marad, az élet körforgásának örökös hullámzása. Amikor egy gyönyörű zene megérinti legbelsőbb lényünket, és áhítatta a töltel bennünket. Amikor szerelmesnek érezzük magunkat, és az egész világ átalakul, Okos elménk szabadságra megy, meggyőződéseink rendszere szétszilálódik, szívünk viszont majd kiugrik a helyéből örömében, és minden sejtünk táncol. Más test, más lélek, más valóság állapotai ezek. A szervekkel, sejtekkel való beszélgetéshez is jól jön ez az enyén módosult tudatállapot, ez a bevonódottság, elmerülés, figyelem. És hasznodra lesznek azok a szempontok is, amelyeket fentebb részleteztem. Az elfogadás, a képzelőerő használata, a személyes kapcsolat létrehozása, a kivetítés, az érzelmek átélése és a gondolkodás szokványos kereteinek felfüggesztése. A gyakorlati megvalósítást illetően pedig az alápi három lehetőséget tudom jó szívvel ajánlani. Első lehetőség, belső utazás. Ezt az öndiagnózisról szóló fejezetben részletesen leírtam. Ha sikerül elmélyülnöd ebben a képzeletbeli kirándulásban, a találkozás és a párbeszéd lehetősége megnyílik számodra. Bíz benne, hogy érdemes ilyen módon kommunikálni belső világoddal. Számtalan gyógyulás példája igazolja, hogy milyen átalakító ereje van a biológiai folyamatok szintjén az e fajta tudatos dialógusnak. Ahogy Osó mondja, a test a legnagyszerűbb rejtély az egész létezésben. Szüksége van arra, hogy szeressék és alaposan megvizsgálják titkait és működését. Ha belegondolsz, a lakásoddal, a környezeteddel is hasonló kép van ez. Ha egy területet elhanyagolsz, az elkezd lepusztulni. A szervezeted egyes részeit sem érdemes lakatlanul hagyni, mert idegenek költözhetnek be, különféle kórokozók, destruktív folyamatok képében. Érdemes rendszeresen bejárnod tested minden táját, minden rejtett zukát. Legjobb, ha ezt még az előtt teszed, hogy valami elromlik. De ha megvárod, amíg jelez, akkor sem késő tudatoddal, figyelmeddel, gyógyító szándékoddal, szereteteddel megrakodva, felkeresni azt a területet, és kapcsolatot, párbeszédet kezdeményezni. Fontos, hogy jó érzésekkel indulj útnak, ismét osót idézve, ahogy megváltozik a hozzáállásod a testedhez, könnyebbé válik a beléhatolás, mert megnyílik előtted. Megengedi, hogy belépj, Lassanként feltárja előttebb titkait. Második lehetőség, tárgyak használata. Ez egy nagyon kézenfekvő lehetőség arra, hogy megvalósíthassuk a kivetítés, a térbeli konkretizálás mozzanatát, amikor a belső képzeleti munka nem elég eredményes, és nincsenek a közelben segítő játszótársak. Ezt a módszert egyedül is lehet használni, de én az egyéni terápiás munkában is gyakran igénybe veszem. Ennek az a menete, hogy gondolatban, képzeletben ráhangolódunk egy adott szervünkre vagy testrészünkre, hogy a belső kapcsolat fonalát felvegyük, aztán választunk a környezetünkből egy tárgyat, amely jól jelképezheti a szóban forgó alkatrészünket. Innentől már láthatóbb, megfoghatóbb, érzékelhetőbb a kapcsolat. Ha pedig úgy alakul, könnyebb szerepcserét végrehajtani és belépni a partner szerepébe. Egyszerűen csak felveszem a tárgy helyzetét, és már benne is vagyok a másik fél bőrében. Ez a fordulat merőben új megvilágításba helyezheti a történetet. Gyermekkorunkban teljesen természetes módon beszélgettünk babáinkkal, vagy katonáinkkal. Itt ugyanezt csináljuk. Eleinte persze ezt nevetségesnek, gyerekesnek érezheted, de amikor megtapasztalod mennyivel intenzívebb, még így játékosan is kommunikálni az adott szerve, mint csak beszélgetni az adott szervről, zavarod és kételjeid azonnal elillannak. Egy tanítványon mesélte a következő esetet. Jó példa arra, hogy miként lehet egyszerű tárgyakkal komoly történetet eljátszani, miközben felszínre segítünk egy elfeledett traumatikus élményt, és átalakítunk egy rejtett, öngyűlölettel telt mintázatot. Egy negyven év körüli hölgy önmaga számára elfogadhatatlan túlsúlyal rendelkezik, és érzi, van benne egy gát, ami miatt nem tud lefogyni. Megfogalmazza magának, hogy a játék keretében nem is a túlsúlyal akarna találkozni, hanem az a gát érdekli, ami akadályozza céljai elérésében. Önmagát és a gátat választja ki szereplőknek. Saját magát egy pufi zsebkendő tartóként képviselteti, a gátat pedig egy annál sokkal nagyobb szögletes táskaként, amibe beleteszi saját magát. Kérem, hogy néze meg a képet és figyelje, mit érez. Torka elszorul. Úgy érzi, mindjárt megfullad, elfogy a levegője, halálfélelme van. El akar menekülni. Majd biztatásomra elkezdi beleérezni magát a gát szerepébe. Meglepődik, mert ahogy beleengedi magát a helyzetbe, a torokszorító érzés egyre gyengül. Ezen a ponton elmondja, mennyire dühös, mert gyakran egy álomvilágban él, amit ő szeret a külső világ pedig, amely túl realista, állandóan elveszi tőle ezt az álomvilágot. Már vagy százszor megfogalmazta magának, hogy nem akar élni, inkább meghalna, akár öngyilkos is lenne. Újra felveszi a szerepet, visszavisszatér a torokszorító érzés, erős kényszerrel és böfögéssel, aztán ez fokozatosan gyengül. Egy idő után eszébe jut, hogy amikor kislány volt, egyik éjszaka, édesapja részegen jött haza. Viccből odaosont az ágyához, amikor aludt, álombilágban élt, majd játékból folytogatni kezdte. Ő pedig halára rémült. Ekkor sírni kezdett. Sokáig sírt. Betakartam egy pléddel. Érdekes, hogy a saját maga képviseletében a táskába a duci zsepitartót állította fel korábban, most, hogy az oldás, oldódás történik és sír, szüksége van még zsepire, így a kép önmagától változik. A tartó kikerül a táskából és rákerül. Ami eddig gátként körbefonta, táska, most alákerül, és biztonságosan tartja a zsebkendőtartót, Saját magát. A sírás után megnyugszik. Elmondja, hogy a feszítő érzés megszűnt, nyugalom, békesség vette át a helyét. Egy pipacsos mezőhöz hasonlítja az érzést. Harmadik lehetőség játék mások segítségével. Ennek két formáját érdemes elkülöníteni. Az egyik, hogy ismerősök, barátok vagy családtagok körében kísérletezel. Ha van benned bátorság, játékos kedv, és nem riadsz vissza attól, hogy nem pontosan érted, mi is történik, nyugodtan belevághatsz. Mondjuk nem árt, ha már láttál párszor ilyesmit előtte, mert ez könnyedséget és biztonságérzetet kölcsönözhet. A folyamat lényegét fentebb leírtam, érdemes az szerint haladni. Az ilyen jellegű játékok akkor működnek igazán hatékonyan, ha a szereplők szem előtt tartanak néhány egyszerű irányelvet. Ezek a következők. Szimpátiát, jó indulatot, szeretetet éreznek egymás iránt. Lelkiállapotuk alkalmas arra, hogy átmenetileg félretegyék saját gondjaikat, problémáikat, és hajlandóak komolyan venni a játékot. El tudnak tekinteni attól, hogy megoldjanak egy problémát, vagy mindenáron segítsenek, és át tudják adni magukat a közös kalandnak, kísérletezésnek. Képesek arra, hogy átmenetileg kilépjenek a fejükből, és inkább a helyzetben megjelenő testérzeteikre és érzelmeikre figyeljenek. Valamilyen mértékben képesek szavakban is kifejezni, amit belül éreznek, és bele tudnak lépni egy képzeletbeli párbeszédbe. Gyermeki játékosságukat képesek és hajlandóak előhívni annak érdekében, hogy akár a legfurcsább, legszokatlanabb szerepekbe is bele tudjanak bújni. A hétköznapokban ritkán fordul elő, hogy valaki megkér, legyél a vékony bele, a korpa, a fején, a fehérvérsatja, vagy akár a széklete. Valahogy megérzik, mikor kell abbahagyni a játékot, és az azt követő beszélgetésben sem kezdenek el okoskodni, egyszerűen csak megosztják élményeiket, tapasztalataikat. A másik formája a társas játéknak az, amikor gyakorlott segítő, mi úgy mondjuk játékvezető van a közelben, aki felügyeli, gyengéden irányítja a folyamatot és tartja a teret, vagyis jelenlétével biztonságos közeget teremt, ítélkezésmentes, szeretetteli figyelmet ad, felelősséget vállal a történtekért. A jó játékvezető legfőbb előnye és erénye, hogy sok ilyen játékban vett már részt, ezért tud bízni a folyamatban. Emellett, ahhoz, hogy valaki ennek a módszernek a segítségével hatékonyan járuljon hozzá társa a gyógyulási folyamataihoz, Fontosnak tartom még az alábbiakat is. Legyen képes mélyen együttérezni a főszereplővel. Nálunk nem gond, ha a játékvezetőnek is kicsordul a könnye. Azt szoktam mondani erre, hogy elég, ha arra ügyel, hogy mozgás képességét megőrizze, vagyis, ha meg is érintődik a helyzetben, tudja magán átengedni az érzést, és közben a figyelmével jelen maradni a szituációban. Maradjon spontán és kreatív üzemmódban a folyamat során. Ez azt kívánja a játékvezetőtől, hogy ne egy probléma megoldásán fáradozzon, ne feszüljön bele a segítő igyekezetbe, hanem a játékos ényét helyezze előtérbe, könnyedségének és rugalmasságának birtokában mozogjon szabadon a megfigyelés és az aktív beavatkozás között, és mindeközben tudja élvezni, ami zajlik. Legyen világos számára, hogy ez az egész egy öngyógyító folyamat. Játékvezetőként nem az a dolga, hogy pontosan értse a történéseket, mint ahogy az sem, hogy mindenáron segíteni akarjon, jó tanácsokat adjon, megoldási koreográfiákat javasoljon, bár mindez nincs is megtiltva. Amíg önmagával kapcsolatban van, érzékelése működik, szíve nyitva, szerepével tisztába van, addig szabadon kísérletezhet, követheti önön intuícióit és merhet ráhagyatkozni a folyamat saját sodrására is. Erről így ír az egyik gyakorló játékvezető. Ettől kezdve nem tudtam eldönteni, hogy a főszereplő mély és érzékeny állapotában mikor teszek jobbat. Ha hagyom lassan fejlődni a folyamatot a maga tempójában, vagy ha sugallok, javasolok, beleavatkozom. Nagyon törékenynek tűnt. Aztán a történet ment a maga útján, sokat segítve nekem, és végül, hála Istennek, az egész kikerekedett. A folyamat szinte szónélkül zajlott, mintha egy pantomi előadást figyeltem volna. Olyan intim és bensőséges volt. Így igazából én is csak sejtem, hogy mi történt. Végül, hagyja nyitva a lehetőségét annak, hogy ő maga is gyógyuljon. Az egész játék sok síkon zajló komplex folyamat, a főszereplőn túl a játszótársakat is és a játékvezetőt is nagyon eltalálhatja egy-egy téma. Számos példát láttam már arra hogy a gyakorló játékvezető valamely komoly élethelyzeti elakadására kérdésére kapott választ, miközben épp azon fáradozott, hogy megfelelően asszisztáljon más valaki gyógyulásához. Hogyan hat? A szomatodráma hatásmechanizmusa mind a mai napig csak részben vált világosá számomra. Néha én is meglepődöm, hogy egy félórás játék milyen gyors változásokat eredményez egy-egy hosszantartó panasz, makacs betegség esetén, máskor pedig jelentős felismerések, elmélyült érzelmi munka mellett is csak egy bizonyos idő elteltével komótosan indul el a biológiai, tüneti szintű javulás. Ez a változatosság szórakoztatóvá is megunhatatlanná teszi számomra ezt a módszert, és részemről rendben vagyok azzal, hogy nem mindig látom át maradéktalanul, mi folyik. Amiben biztos vagyok, a szomatodráma folyamatban gyógyító hatása van az alábbiaknak. Segít feloldani az elidegenedést saját testünk vonatkozásában. Személyre szabott összefüggésrendszert tár fel a fizikai tünetek és a lelki folyamatok között. Hozzájárul a múltból hozott, elfelejtett, eltemetett érzelmi kapcsolati elakadások feloldásához a lelki méregtelenítéshez. Megnyitja a testrészekkel, szervekkel való párbeszéd lehetőségét. Segít képzeletben és játékban modellezni a gyógyulási folyamatot. Erősíti a felépülésbe vetett hitet és a személyes felelősségvállalást. Mobilizálja a belső hajtóerőt a gyógyulás irányába. Konkrét megoldási lehetőségeket, cselekvési terveket kínál. Elmélyíti a testi-lelki önismeretet, önelfogadást és önszeretetet. Az én személyes és szakmai tapasztalataim szerint azok a módszerek működnek igazájól hosszabb távon is, amelyek figyelembe veszik az emberi lény fizikai, érzelmi, mentális és spirituális aspektusait, és a gyakorlat szintjén is megfelelő arányban ötvözik ezeket a modalitásokat. A szomatodrámát egy ilyen harmonikusan felépült rendszernek gondolom. Nagy hangsúlyt fektetünk a testtel való kapcsolat javítására, és a játékon, érintéseken, öleléseken keresztül folyamatosan mozgásban tartjuk azt. Mindent megteszünk azért, hogy az érzelmi energiák megtisztító hullámai gyakran katartikus módon átjárják, felébresztik, felfrissítsék főszereplőnket. Az elromlott beteg testről alkotott mentális képeket egy teljesen egyedi, izgalmas, személyes utazás keretében alakítjuk át harmonikus, gyógyító képekké melyek azután minden érzékszervi csatornán beáramolva és belül gyökeretverve, a biológiai folyamatok új programjává válhatnak. Az egész munkát áthatja a szeretetteli figyelem és az összetartozás, az egység felévaló való igazodás spirituális jellegű élménye. A szomatodráma egy olyan módszer, amely minden elemében összhangban van a bevezetőben említett szakmai hitvallásommal, és azzal a gondolatmenetemmel amely a XXI. századi testképhez illeszkedő gyógymódok kritériumait sorolja fel. És legfőképpen ez az a módszer, amiben hiszek, amit szenvedélyesen szeretek csinálni, ami örömmel és sikerélményekkel tölt el, és összekapcsol sok-sok kedves emberrel.